بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم پرون منګه د چکم بک دے تیسیر القرآن جدید دا د پروفیسر عطا الرحمن ثاقب کتاب دی پدې کې چکم بالکل ابتدائی پاڼه دا ابتدائی پیج دی نو دا د علوم پای کې ذکر شې وی دی دې دوه علوم په کې مونږا مختصر غونټي د کتابو تعارف کړو چې علم الصرف د مفرد الفاظ سره تعلق ساتي یعنی په علم الصرف کې مونږا یو یو صيغه اغه ډیسکس کوو او علم النحو مختلف الفاظ دا غي نه په جمله څنګه جوړي او غي له به کم ترتیب ورکه نو دا علم النحو کې او په علم النحو کې چې کوم د دغه ترتیب نه علاوه کم چې د لفظ هغه د آخر حالت ته پرون تاسو ته ما د زهبي د کتاب نه یو عبارت به تورې نمونه مو ویلي نو پدی کی ترکیب د کلام کلام بسنګت مرکب کې وغه ترتیب ور او ورسره په لفظ اخر بانی باعراب با تکمیو جاری کې نو هغه چې تا ته قواعد او اصول معلوم وي نبيہ به ته کميو لفظ باندې رفع پکار دے پیش پکار دے کميو باندې زبر پکار دے په کميو باندې زیر پکار دے نو تبا دغه مطابق هغه الفاظ هغه بیا ټیک وای علم البلاغه دا درېم علم په دې پیج کې ذکر کړي دي علم البلاغه دا دا سی وای علم النحو چې سړې لګ مزید په ډیټیل کې او په تفصیل کې نور ویل غواړي نو هغه علم البلاغت ته علم النحو کته لګ جوړ ویل غواړي علم النحو کته لګ په ډیټیل او په تفصیل کې ویل غواړي نو داغي د پاره بلاغت ویل کېږي او په بلاغت کې بیا د بلاغت دري برانچز دي دې دا دويم نمبر باندې علم المعانی لیکلې ده او بلاغت کې د علوم او ترتیب چې دین نو هغه داسې دی اول علم المعانی وی لیکيږي بیا علم البيان وی لیکيږي او بیا علم البدیع وی لیکيږي معانی بیان بدیع دا په ترتیب باندې دی د دې وجه نه دی فن تبیا بازی د بلاغت په ځی علم المعانی موي یعنی اگا اسم الجز دے جز دے اگر تسمیهت الکل باسم الجذ دے یو جز جذد نومبانی ټول فن اغیلا انوم ورکړی شوی دی اگر چې دی فن تا پورا بلاغت ویلې کیږي او بلاغت کې بیا دري علوم دي د دې په قران کې منګه بلا مثالونه غوایو او شاید چې قران کې چون کېغه موجودا سي نه نو د دې وجې نه بهرل تاسو ته بز او سوېما با آسان کی کتاب تم وګورئ او زبتا سوتا اول د د علم معانی د دې تعریف بدته کوم بلکې علم معانی اول دا وګورئ او يې الفاظ کا صحیح موقع پر اف سي وبلګرا وډه شي الفاظ کا صحیح موقع پر ضرورت کے مطابق استعمال اور معنی کا درست اور موضوع ہونے کا علم ہے پا آسانو الفاظو کی دموقی محل مطابق کلام کول دا علم معنی کی ڈسکس کیلی علم معنی کی دا دی پا آسانو الفاظو کی تعریف سدے مطابقت الکلام لمقتض الحال دمقتضاء حال مطابق کلام کول لکه من وواولکه وجره جممات ګوره یعنیسممت لب د وجرې جممات مطابق گفتګو کوه ځ زګ ته ګوره او د هغې مطابق کلام کوه دا نچی اوجره کې د جممات خبرې کې او د جممات کې د اجرې خبری کې نه نه بلکې د هر یو ځای مناسب کلام کوه اول ځ ز ته ګوره اوغ دارنګې فرت ته ګورهقرآ هم دا تقسیم کی دی سن چې منږه د خلکو درې تقسیمه کوو. د علماء سره د گفتگو ځان له انداز سڑے پا دی د امیان سره د گفتگو ځان له انداز دی د رنگیدو د ځدی عینادی سره د گفتگو ځان له انداز دی نه چې کوم سره په فرق نه کوي کې د مطلب دا دی کې بلاغت نشتا د موخي محل مطابق کلام کول دا علم معانی کی ډیسکس کیږي آسان او الفاظو کی د موخي محل مطابق کلام دا د معانی موضوع ده په علم بیان کې څه دي په علم بیان کې یاد ساتي درې سيزونه ډیسکس کیږي په علم بیان موضوع درې سيزونه دي او د الفاظ بتاو قرآن کې اوریدلې یو د تشبيه تشبيه چې پای کې منګه مشبہ مشبابهه مشبا د سيزونه ذکر کو قرآن کې زه په ځېل کپین نقلات اسمع علما او تا کې ذکر کو یا اکثره مثالونو کې د تشبيه انداز دي مسلهم کمسل اللذ استوقد نارا اس پدی کی د تشبیہ انداز چه ستای دی ج مثال استائے پیغمبر او بیان او مثال د خلق اس دا د مکی والو د حالت غ تشبیہ د غلطا دی اسڑی د اور بلول سره د پیغمبر علیہ السلام ال تخلق ناستی ت منافقان تشبیہ د باران والو سره فی ظلمات و رعد و برق دا تشبیہ انداز دے دا دا تشبیہ انداز دی دا رنګ پدی کی یو عنوان پدی کی تشبیہ ڈسکس کیږي ان شاء الله تعالی کجوندو د بلاغت باندې بهوم با یو مستقل کتاب هغه بد توما او صرف دلته پدیزه کې لنډه ځکه <تصفح> تاسو ته ما پړم باندې ورز ویلی چې دا سده یوی ورس خبرانه دا هغه ستای چې کله کله درس کې کسا کوي چې هغه خزی آ... پند راوچت کوتر دي بڑے بڑے راوست وی دا تر او تر بړي نه ده بلکې دا تربيه او تر ميره ده نو دا تر د بړي پوري مزل نه دي او تر د بړي پوري د دي نه نه ده بلکې دا ډير یو لانګ پروسس دی نو په بیان کې دری موضوعات دسکس کیږي تشبيه مجاز او کنایا تشبیہ مجاز او کنایا پښو نو دا دریمون الفاظ قران کې زه په دې تېر صرف خیال کوی چې په کوم ځای کې استاد محترم وایي چې دا مجاز دی پښو مجاز یعني لکه استعمال د لفظ په هغه معنا کې چې د اغماني د پارا اغا وځو نه دی لکه مثلا یو سړی دا وایي لکه چپاغل اغا لکه آغا لفظ تپا حقیقی مانا کی وانخلی لکه مثلا ته زید دی اولی زید او ته د زید دا پارا لفظ استعمال کی اصد شیر رعای تو اصدن ما اولی دا او پدی کی تالا زید راغلی یا جا انی اصدن زما خواله راغی نوس پدیز ایکی اسد یعنی اغه ازمره پخپل حقیقي معنی کې نه دی بلکې د زید د پارا تا یو لفظ استعمال کو او اوغه په غیر حقیقی معنی کې استعمال دی یعنی اغه په مجاز کې د حقیقت اپوزيت سرازي مجاز رازي نو اغه سم معنی چی تا دغل تاغه د ازمری غلفص په حقیقي معنی کې وانه غست بلکې ال ت پمانه د بہادر او د شجاعت اخلي چه مال آغا بهادر راغې او اوز د ده بهادر د ده پارا تا لفظ کمی واغسته د اصد لفظ ده واغسته جا انی اصدون تیک شو یا رعای تو اصدن ما از مری اولی ده یعنی ما آغا فلان که بهادر سڑه اولی ده یا او سڑه بیوقوف ده او تده بیوقوف ده پارا لفظ استعمال که جا انی حمارون اوز مالا خر راغه او, او تا خر پا مانا دا احمق که واخلی اوس د خر حقیقی مانا خدا دا چیرا یو زناور دا سلور خپیدی لکی دا او رمبالی وی لیکن اگه چه تا پا غیر حقیقی معنا یعنی مجاز که تا واخلی پا مانا احمق او بیوکوب بانی نو دا ته مجاز وی او کنایا کنایا لکه مثلا تو آ د کې نه ایم غن مثالونه دی لکه د دې مثال دا سره چې مالا فلان کې راغه مالا غوږت قميص والا راغه مالا غوږت قميص والا راغه نو اوس د غوږت قميص والا نو اوس پي کله کستا د غسړي قد اغه قد ذکر کول مقصد دے بکنای او مجاز کی معمولی غو فرق دے زه ان شاء الله تعالی خو بار المثال داسې دے ما لاغه اوغت کمیس والا راغه نو اوس دا کمیس دا د غسړی سره یو لازم شه دے تخوا د کنای تعریف عام تور دا کئ چیرته ملزوم ا ته لازم یاد کی او مراد تینا ملزوم وی تخوا چونکه لکه کو اوغت کمیس سرا اسدا لا يا ته ملزوم اوه او داغي نه مراد لازم ويستا اس اوغت کمیس سرا دی وسڑی او غدواله د قد دا لازم ده شو نو پدغه طریقه باندې دا کنایا دا نو په کنایه کې بیان کې دریو موضوعات نه بحث کیږي د تشبيه نه د مجاز نه او د کنایې نه او په علم بدیع کې په علم بدیع کې چه تپ پا کلام کی نورم خوند پیدا که لفزی خوند پیدا که معنوی خوند پیدا که لکه دا دی منگا گن مثالون پا قرآن کی وایو علم بدی لکه مثلا استخدام اس اختخدام دا دا علم بدی سره تعلق ساتی چه پا یو عبارت کی یو لفظ دوز لراشی دا غیون اس دا دا کلام د خائز دا پارا چه یو تا پا یو مانا واخلی بل تا پا بلا مانا واخلی اس لف نشر مرتب غیر مرتب اس دا کلام ته دغه نه غیرم کولې شي لکابل او وزمنګه پدرس کیوې له فمن هم من امن به و من هم من صد عن نو اس د سیم کی دیشوا ته فمن هم من امن به اغه بشارت تا اول ذکر کړي وي او یا د غرنګي د کافرانو اغه ذکر کومخ کی وي اغه بری مخ کی ذکر کړي وي خو نه اسلوب نشر مرتب غیر مرتب دا تول د علم بدی سره تعلق یعنی په کلام کې او خاص پیدا کول دارنګی تاکید المدح بما يشبه الذم لکه مثلا موږ دا کوي و و ما نقمو الا ان اغناهم الله ورسوله المنافقان او په بحث کې یا لك توریا په کلام کې دام د علم بدی سره تعلق ساتی چې ته آ, کلام اوکی مخاطب داغه نزان لا مطلب والی نو داغه د کلام د دا خایست لپاره دا د دا الفاظ د دا استعماليږي یا لکه صنعت التباخ او توي صنعت التباق لکه مثلا په کلام کې د سیمتزاد غنتي معاني را جمع کول لکه مثلا ولكم في القصاص حیات اس قصاص او حیات دوا نه اپوزيت الفاظ دي لیکن دا دا س متضاد معانی راستل را په یو کلام کې جمع کول د علم بدی موجودا چې په کلام کې تخایص څنګه پیدا کې او سل تمنګ معنا سکو او سالان کې قصاص کې خوینه تو یو لدی نو چرته وینې تو یول ول او چرته ژوند حاصلول دا دواړه بالکل اپوزټ سيزونه دي لیکن په کلام کې د خایص د 파را غدوا متضاد معانی الفاظ هغه یوځیشي وي دي دا ځکه چې په کلام کې یو خوند او یو مزیدارته پیدا شي ودایات ساتای بلاغت ډېریو بهترین فن دی د بلاغت دری برانچز دي معانی بیان او بدیع په معنی کې د موقع محل مطابق کلام راوړل دا د علم معنی موجودا علم معنی تاته تا د خی چې تب د موقعي محل مطابق کلام څنګه کې د موخی محل مطابق کلام بتسنګه کې د دې مثال په علم معانی کې هغه داسې راوړي چې لکه مثلا یو سړی به نو هغه ستاسو خبربانۍ په اعتماد او یقین ساتي نو بته هغه ته لنډ یو مختصر خبر او کا زیدن زید قائم زید ولاړ دی بس داغه ستا په خبره باندې یقین و اعتماد دی یا لکه مثلا ستا اوس په ما اعتماد دی چې یاره زمنګ دا استاد دا یو خبره وو کی لکه زه تاسو ته د قران دی یو آیت تفسیر کومه نو ستا اوس په ما دا اعتماد دی چې یاره زمنګ دی استاد د چا معنا وکړه د چا معنا وکړه لکه اوس مثلا شغل قران معنا کړی دا فاتو بصوره من مثلي راول یو صورت راول یو دلیل په شان د قران باني دښو یا معنا راول یو صورت په شان د قران باني په دلیل کې یا بصورتن په معنا د دلیل اغستو نو چې د کمو خلکو په شیخ باندې اعتماد دي یا په خپل استاد باندې اعتماد دي ناغه به دا وي چې را شیخ دا معنا کړي دا خو مخه شیخ سره به په دې خبره یو دلیل وي اغه اومني پښیخ باندې دا غه اعتماد د وجنا باځي دا سیوی چیګه مشووش وی شکی وی نو د شکی لپاره ته دا وه چیر دا سد ګورا د دینه مخکی بصوره بقره کې باقاعده دلایل ویلې شوې دي نو هغه دلایل مخکی دي نو ورپسې د آیت سره غه مناسبت جوړی کیم د دې دوج جنا چته چمخ کې دلایل ذکر شو او دلته وی چې را توصیه او صورت راوړی نو ګوره دلته د نه مراد مطالبه د دلیل منکر منکرنا د مشوش نه د هغه شکی ذهن والا نه خو یو سره مطلقن انکار کوي هغه وینا نه ير ما ته بدی باندې ته و وخایا نو داغه منکر د پاره ته داغه د علاج کوشش وکي او ته تدوي چې خیر دې ته خفکی ګمو دا معنا ابن جریر کړي دا په جامع البیان کې دا اوس دا د موقع محل مطابق یو هغه دې چې هغه بس استاد په خبره باندې یقین او اعتماد دي یو مشوش دی مشوش ته دا هغه د مطابق خبرو خبر کی او دا د شک ازاله یوشي چې هغه خبره د سیاق او سباق سره تا کلام ملاوي او یو منکر دې هغه وینه نه نه د سره منم نه ته په دې باندې ماته دلیل او تای دوخا او تو طبیعه باخی ده ده اوه چرا ده مانای ابن جریر کرده په پا جامعه البیان کی فعتو بحجتن راوڑی او دلیل پشانده د قرآن بانی نو داغه پی علا اغا انکار اغا زائل شی یا لکه پر علم معانی کې ده دی بای داغه کئی مثال ورکئی زیدن خائنده او تاوستمای اضافی مثال در که زیدن خائمون زید ولار ده داو استیو مخاطب ته خبره کی زید ولاړ دے بس غپ یقین کئ اوس یو سڑے مشوش تھے شکی دے نو اغه تہ تہ تاکید درا ولی چه ان زیدن قائم ان تاکید پیدا کئ نو اس تداوی چر دے چوک شکی دے نو تب دا غ مطابق کلام راوڑی چ دا غ شک زائل شی تو تب ہوتے و ان زیدن قائم بیشک زید ولاړ دے نو دا غ پیغه شک او یو منکر دی نو منکر تا پیتا مزید تاکید راوڑه والله اینا زیدن لقائمون او دا تاکیدات پا تاکیداتو تا راوڑه نو داگه پی اله یقین راشی دا دیوشه نو قرآن کی دا اللہ چه بای زینو که قسمونو خوری نو دا دا منکر دا پارا چه منکرا تک دا قیامت نو انکار که زپی دا قسم خورما یعنی دا سو دا حد درجه تاکید ده چېته اوسم ې نهې دا خبره نو دا داغ د د موقع محل مطابق کلام راړل که یو سړی نه هغه مشاویشه او شکوي او نه منک وي هغه تهته سیمپل جله را یو سړی هغه شکی دی نو طب با دغ اندازې تګورې چېره د دوه اعتمات په کممه خبره را ځي نو طب هغه کلام د مطابق راړی چې دغ شک ځایلی شي او که یو سړی بالکل هغه د انکار په پوزیشن کې یاد ساه ب بهته کلام په داسی انداز کې را وړی چې دغ د انکار د ځایله کوو ته کوش شو کبل کوشش به کې او نور په د هغې نه بعدې نهې ممسلورومه طرریخه بیا د لړ نو نو دا په په علم معانی کې دا مثال ورکي په بیان کې تشبی مجاز او کنایا د دری زونه د هغې نه باث کږي او په علم بدی کې بلا اصلاات تی جمع داری کې د دا قرآن کې دا ذکر کوو استعمال دي لوف نشر مرتب غیر مرتب تاکید المدح بما يشبه الذم تاکید الذم بما يشبه يشبه المدح دا مختلف اصطلاحات چې د دې تعلق توریا د دا دا علم بدی سره تعلق ساتی چې په کلام کې بهته مزید حسن او خوبی او مزیدار دا داسنګ پیدا کی اوس به عبارت مو علم البلاغه کلام میں انتہائی درجے کو پہنچنا فسیح کلام حسب موقع پہنچنا بلاغت اصل کی رسیدو تو ایک نا بلوغ دی رسیدول یعنی طبع پا کلام کی حد درجی تسنگ رسیگی حالات کے مطابق بات کرنا بچ چونکہ اصل کی علم بلاغت کی امدغد دی دریو علومو اگر دی تعریف خبری اگر شاملی کڑی دی اس حالات کے مطابق بات کرنا دا بک دی علم معانی اگر خبر ادھا ښوا او دارنګي له باندې کوم کلام بسنګ خسته جوړې نو دا ټولي علم البيان د ریټوریک دیلینګس فصاحت الان کې فصاحت پدې کې یو جوز دی داغه ایکي مضمون کو نث انداز میں مختلف پیرايو میں بیان کرنے کی قدرت حاصل کرنے کا علم ہوتا ہے لکه مثلا یو سړی مشووش نه دی هغه یو پیرائی که تک کلام راوڑی یو شڑی شکی دیا غطب بیل انداز کی یو شڑی منکر دیا غطب بیل انداس کی ادعو الہ سبیل ربک بالحکم والموعزت الحسن وجادلهم بالمختلف پیرائیو که دا بیان کول دا دا تا تا دات دا ساته دا ٹھیک تا علم بیان <تصفح> علم بیان کہ تقریبا ان دغه خبر علم بیان کی پاسان اسان او الفاظو کی بتشبيه مجاز او کنایہ خدایم تا, تا مختلف پیرایو میں بیان کرنے کی قدرت حاصل کرنے کا علم ہے لک یوسیست د تشبیہ په انداز کیوے لک اسنگا قران کې د مثالونو د تشبیحات په اندازونو کې ویلې شوې دي اس علم کے ذریعے مضمون میں زیادہ دلکشی زیادہ وضاحت اور کافی حد تک صحیح تصویر کشی کی جاتی ہے اور و مثالونو کې امداګه تصویر کشيده کیږي او ایسا ਕਰਨه کے تشبيهات و دي صرف تشبيه لغټ استعمال کړي دي حالانکه ما تاسو ته ویل په بيان کې د دري علوم ولیکيږي تشبيه مجاز او کنايا بلندو الفاظو دایات ساتي علمي مانی يې الفاظ کا سهي موقع پر ضرورت کې مطابق استعمال دا اوس هغه خبره ده چې مثلا یو شکی سړي ته به یو رنګ کلام کې داريږي منکر تبیورنگ کلام کے جکم سڑے شکینے دے اغتب ازانلا اور موضوع مورمانوں کا درست اور موضوع ہونے کا علم ہے اس علم میں بیان کرنے والا سننے اور پڑھنے والے کے حالات اور موضوع کلام کی مناسبت سے مختلف اسلوب بیان کو اختیار کرے آسان و الفاظو کے دل معانی تعریف سدے مطابقت الکلام لمقتز الحال دا مقتزا حال مطابق مقتزا حال ستا د دا موقع محل مطابق کلام راودل دلند معنا د علم معنی او علم بدی دي ته وي چې تب با با کلام کی په لفظ کی او په معنا کې په اپمانه کې خاص څنګه کی په لفظ کې کلام کې حسن څنګه پیدا کے معنی کی او په اپمانه کې په حسن څنګه پیدا کی د دا دا علم بدی موجودا و علم جس په کلام کې لفظي او مانوي خوبي بیان کیږي یعنی کلام کے اندر سوري د شکل او حسن ولہ طافت پیدا کرنے کی قدرت تاکہ کلام لفظی اور مانیوی اعتبار سے خوبصورت ہو کر زیادہ موثر یہ بن سکے માતા است مثالو نا داد تو ویلی